Василь Юхимович Шевцов Рід Міфи і легенди України Герб України Герб України як і герби інших країн є космічними символами, космічним кодом і має відображати сутність і призначення корінного етносу нашої країни в розвитку людства і планети взагалі. Її шлях даний. Раніше ми вже говорили про те, що шлях даний визначається інваріантами тієї системи чи об'єкта, що розглядається. Те саме стосується і шляху даного людини, і шляху даного етносу. За своєю сутністю, українці завжди були піонерами-першопрохідниками, відкривачами і освоювачами нових територій життєдіяльності. Освоюючи нові території, людина має бути універсальною і винахідливою для того, щоб досліджувати і перебудовувати нову територію під необхідні для неї умови життєдіяльності, а також навчатись і навчити своїх дітей виживати і жити на незнайомій території. Етнос, якому притаманні подібні риси, є своєрідною головою людства, в певній мірі архітектором його майбутнього. Територія нашої планети обмежена, як обмежені її ресурси. І якщо людство хоче мати перспективу свого росту, воно має вийти не лише за фізичні межі планети, але й в інші виміри та простори з тим, щоб відшукати там незайняті іншими цивілізаціями території. Першопрохідниками в космос завжди були українці. Що в філософії, що в точних науках, що в розробці нових технологій і нової техніки українці відрізнялись від інших етносів космічністю думки і творчості, космічність призначення України і має бути відображена в гербі, а тому центральним символом герба має бути трисил три глав символ Всевишнього і символ Творця нашого світу Сварока. Символ, що засвідчує триєдність будови природи, богів і людей, світу явленого, що об'єднує світи духу енергії, розуму і непроявленої матерії, або світи наві, праві і макоші, три в одному і одне, що вміщує в собі три це і є три сил три глав, символ будови, буття і сутності нашого світу. Об'єднання трьох світів в одне ціле відбувається в зірках, і наше Сонце є, не би, життєдайним жовтком яйця, з якого народилася Сонячна система. А тому триглав має бути на тлі Сонця, що займає своє місце в яйці-писанці. Народжуючись в яйці, життя прокльовується і виходить за його межі, користуючись космічним інструментом сварока «сваргою» зламаним світовим вихором, свастям – свастикою – запрограмованим світлом, що з непроявленої матерії утворює елементарні частки речовинного стану світу явленого. Якщо свастика обертається за годинниковою стрілкою, то вона є символом життя, сонця, еволюції і навпаки, якщо проти годинникової стрілки – символом пітьми, смерті, руйнації. І кольори у них різні, якщо в народжуючий це золотий вихор духу енергії на блакитному фоні розуму, то в руйнуючий червона свастика згасаючого сонця на тлі брунатно-чорної пітьми два світи, дві стихії, що програмують життя, перетинаються в сонці і випромінюються ним, і то є сонячний хрест із променів золотого духу енергії і блакитного інформації-розуму. Наступним космічним символом України є коло-чакра, або космічний рік Сварока в 26 тисяч земних років, що відображається 12 золотими зірками-квітами, небесними чакрами, символами 12 сузір'їв кола-зодіака. Ці квітки-зірки водночас своїми кольорами говорять про чотири стихії землі, води, повітря і вогню, або твердого, рідкого, газового і плазмового, іонізованого, станів матерії. Квітки сузір'я переплетені 12 кольорами сонячного спектра, стрічками долі, стрічками шляху даного, продовж того або іншого місяця сварока 2160 років. По обидві сторони вікна долі можна побачити снопи хліба як зображення єдності і незламності етносу, і обвиті ті снопи дубовим листям, символом стійкості, міцності, вічності. В нижній частині герба під сонячним промінням знаходиться планета Земля з контурами мапи України, і завершується оформлення герба блакитною стрічкою стяга України з написом «Україна». При цьому золота частина стрічки має бути зверху, а блакитна внизу і символізувати дві стихії, що народжують життя у всесвіті сонячного проміння, посіву життя і води, що, наче лан відтворює життя, але не навпаки бо інакше вода залє сонячне проміння, і земля спустошиться. Незалежно від художнього виконання символів у гербі, вони мають зображатись у послідовності їх космічної енергетики і важливості три глав. Яйце-райце з сонцем всередині, сонячний хрест, свастика, коло-чакра і вінок водночас. Рік сварока із дванадцяти сузір'їв квіток, перевитих стрічками шляхами долі. Сніп-дідух єдності, дубове галузя вічності, обрамлене стягом України. Говорячи про герб України... Маємо пам'ятати, що центральною і головною його складовою є триглав трисил, три сил, або малий герб. Герб, що охоплює і вміщує в собі найважливіші символи інваріанти українського етносу, є повним, або великим гербом України. Завершуючи опис герба України, необхідно звернути увагу на герби інших країн, на роль і місце цих країн у космічному поступі людства. Під пильним поглядом не залишиться непомітним глибинний зв'язок між гербами, стягами, іншими етнічними і державними символами та призначенням тієї чи іншої країни в розвитку планетарного людства. Космічні символи і національна символіка Русі України Серед безлічі знакових зображень і уявлень людства виділяється група знаків, причетних до космічної сутності, космічного світогляду людини. Це знаки, що з першого погляду привертають до себе увагу, притягують зір і думку, приковують серце і свідомість. У своїй сутності ці знаки безсмертні, бо існують у часі з моменту зародження і зростання людської свідомості. З тих чи інших причин, релігійних, кастових, класових і тому подібне, Багато з космічних символів піддавались гонінню, заборонялись, знищувались. І коли, здавалось, вони зникли назавжди, пішли у небуття, несподівано як спалах, як вибух, як грім з ясного неба, вони повертались знову у свідомість народу. В цьому розумінні такі знаки споріднені з архетипами, з передвічними ейдосами буття людини і самого Всесвіту. Таємниця космічних знаків у тому, що вони пов'язують речі і явища, почуття і думки з буттям Всесвіту, відображають споконвічні закони його народження, устрою та еволюції. Вони є тим магічним ключем, що відкриває таємницю буття людства, призначення, місце і роль того чи іншого народу в розвитку планетарного суспільства, відкриває приховані скарби духовності, дає можливості пізнання свого родоводу. Є споконвічним джерелом творчого духу. І в цьому сенсі неперевершеною за своєю глибиною і філософським змістом езотеричною сутністю є відична символіка. Найдавнішим і найважливішим символом наших пращурів був триглав або трисил, Триглав – це символ Всевишнього. його триєдиної сутності. Це символ єдності світів матеріального, ментального, інформаційного і духовного, їх єдиної основи та єдиного походження. Троє в одному і одно, що об'єднує трьох. Символ єдиної сутності всього сущого: богів, природи і людини. Це символ, що відображає зоряний закон, символ вічного вогню що єднає Всесвіт. У країнах Сходу це символ Агні. Три круги в одному колі – золотого, жовтого, блакитного і червоного кольорів. Золотий – це духовний світ, світ Наві. Блакитний – світ розуму. Інформаційний світ, світ праві. Червоний – світ матеріальний, основа майбутніх Всесвітів. Разом ці три кольори дають білий колір. Колір життя. Колір світу Яві. Світ вирію Наві ототожнюється з духом предвічним, прадеревом життя, а тому іншим символом духу предвічного є дерево, що проростає корінням у світ Майї, розростаючись гіллям життям у світі Яві. Ієрархія світу Наві пов'язується з горою Меру. Світ Майї – вічно народжуюча мати, світ, у якому все існує як потенційна можливість світів яві, зображується дитиною у колисниці, що гойдається в сонячному промінні. До народження Бога-сина відсутнє все сутнє, і стан світу Наві є станом хаосу, нерозділених богів, де життєдайна енергія замкнена в безмежності єдиним потоком стрічки Мьобіуса одній поверхні. Символ Хаосу, деструкції матерії є символ замкнутості життєдайної енергії в безмежності. Знак світу праві інформаційного світу, світу законів і принципів будови всесвітів є гексограми. Плані буття земного це книга перемін. Основу гексограм складають триграми, побудовані на полярності всіх трьох складових всесвіту: він, чоловічого, активного зовні, розуму, логіки, і вона, жіночого, активного всередині, почуття, інтуїції. Він зображається суцільною лінією, вона – преривистою. Полярні світи яві, наві і праві, в кожному з них два полюси, дві протилежності, дві якості, що доповнюють і заперечують одна одну. З елементів вічності елементів трьох світів може бути створена безліч всесвітів, для створення нового всесвіту Всевишній народжує сина, втілюючись у творцеві нового всесвіту. В Сварозі, Сварог, син бога, має два крила, два полюси: Білобога і Чорнобога. Два початки: вона і він. Білобог і Чорнобог є невід'ємними складовими Сварога. Не існує добра без зла, любові без ненависті, плюса без мінуса гарячого без холодного. Символом Бога-Сворога є знак Вона Він – Ін-Ян. В якому добро змінює зло, а зло – добро. І в кожному доброму уже є зародок злого, а в кожному злі є елементи добра. На зміну Білобогу приходить Чорнобог, а на зміну Чорнобогу – Білобог. Притворені і зростанні Всесвіту зміна богів відбувається за годинниковою стрілкою. При згасанні і розпаді – проти. Білобог і чорнобог зображаються білим і чорними квадратами, в центрі яких з'являється і зростає їх протилежність. У білому квадраті чорний вихор, що обертається проти годинникової стрілки, в чорному квадраті білий вихор, що крутиться за годинниковою стрілкою. На шлях утворення Всесвіту Яві, Бог-Син, за законами праві, в перший день створює абсолютний розум, енергоінформаційну модель майбутнього Всесвіту. Абсолютний розум – це закони і принципи народження, будови і розвитку світу явленого. Це першоструктури – зерна, єства, пламена, початки, будівельники, числа, форми і неформи, сили і сутності. Символ абсолютного розуму, знак Всесвіту, ще розгортається – коло чакра. Сварок створює новий Всесвіт за сім днів, сім періодів. Сім творінь Бога-Сина відображається семисвічником. Сім творінь Бога – це абсолютний розум, стихії, племена, початки, форми, сили і сутності, властивості і почуття, мінерали і тіла, Посів життя, боги нижчих рівнів, людина. Коли розум готовий, пітьма, світ наві, випромінює світло, і світло кидає промінь у лоно матері матерії. І тоді на перехресті світла і матерії виникає життя. Матерія стає живою. Символом народження живого Всесвіту є сонячний хрест. Це символ запліднення матерії духом і розумом. Сонячний хрест є символом закону роду. Зарадок Всесвіту згущається в світову кулю. Зарадок світу яві праяйце, ДНК Всесвіту. Триєдиний бог-син опускається в лоно праматері, в космічні води. І тоді Всесвітній, абсолютний розум прокидається і перетворюється в світловий спіральний вихор, сваргу, що рухає Всесвіт. Інструмент Бога-Сварога, що створює Всесвіт – Сварга, коловорот, свастика. Сварга – символ спірального світлового руху, що обертаючись і поширюючись у лоні матері-матерії, створює речовину, світ явлений, Всесвіт. Сварга, що обертається за годинниковою стрілкою, це сварга світу яві, знак життя, сонця, еволюції, Сварга, що обертається проти годинникової стрілки, знак смерті, згасання, руйнації пітьми. Сварга є знаком закону Велеса, закону половороту. Сварга є першим творінням Бога. Світловий вихор несе програми світу явленого, Всесвіту. Це енергоінформаційний привод Всесвіту. Під дією сварги Матерія затвердіває і стає речовиною. І це є затвердженням духу у світі Майї. Після цього Бог-Син створює чотири стихії, чотири стани речовини, чотири сторони буття. Символ чотириликий Бог – світовід. В іншому варіанті квадрат, утворений чотирма стихіями. Це друге творіння Бога. На третій день сварог приводить Всесвіт у рух, мається на увазі відлік часу, наділяючи його властивостями і почуттями. Вступає в дію закон Самсари – розвитку Всесвіту по спіралі. Це закон Коляди – циклічність усіх процесів і явищ у Всесвіті. На рівні земного буття циклічність символізується колом сварога або колочакрою. Коло сварога – це символ зодіаку, 12 сузірів якого земна вісь проходить по колу за 26 тисяч років. Коло сварога – це 12 зірок-сузірів, розташованих по колу. Інший вигляд цього символу – 12 спиць всесвітнього колеса чакри. Коло сварога – колочакра – є виразом закону самсари, закону коляди. На четвертий день Бог-син створює мінерали і ненадихнуті форми тіл. Знаком посіву життя є зірка Велеса, два трикутники інформації, вершиною вниз блакитного кольору, і вогню, вершиною вгору золотого кольору. Перетинаючи один одного, вони утворюють зелений колір життя, зірку Велеса, що народжує форми і структури. На п'ятий день іде посів життя. Через сонячне проміння на води землі транслюються програма біологічного життя. Дві стихії, що народжують життя у Всесвіті, відображаються жовто-блакитним стягом, де жовте-золоте сонячне проміння, а блакитне вода. На шостий день Бог-Син створює, як своє власне продовження, богів нижчих рівнів відповідальних за будову і розвиток Всесвіту, втілюючись у кожному з них у відповідній якості. На кожному етапі кола самсари змінюються ролі і завдання богів, які діють трійцями і які перетворюються в свої протилежності з часом. Шосте творіння бога відображається знаком Перуна, або знаком народження богів, продовження Вишнього, народженням Будди. Побуда. Серед земних богів слід визначити бога Ярила, весняного Велеса, символом якого є п'ятикутна зірка, символ п'ятипроменевої симметрії складових біосфери Землі. Окремим символом біологічного життя Всесвіту може бути молекула ДНК. На сьомий день сварок створює людину за образом і подобою своєю, де червоне коло – складова магії. Блакитний чотирикутник у колі – складова праві. Золотий трикутник – складова духу. А все це разом відповідає три єдині сутності природи, богів і людей. По відношенню до біологічної складової світу явленого, світ майї виступає в ролі матері-берегині – покрови, що в період несприятливих умов оберігає і зберігає життя до настання весни. Збереження, продовження і еволюція життя пов'язані з родовою гілкою. Успішність вирішення життєвих задач і подолання незгод залежить від колективності й зусиль, від єдності сім'ї, роду, племені, етносу. Життя людини на землі упорядковується законами праві. але людина має і свою волю прийняття рішень. При відхиленні процесу розвитку людства від задуму Зверху відбувається корекція шляхом богоявлення людини Бога, що несе вість, а весту Євангелія. Свобода вибору людина обмежена загальним планом задумом розвитку Всесвіту, на рівні життя людини шляхом даним, що символізується вінком із дванадцяти періодів квіток, сплетених дванадцятьма стрічками часу. На шляху даному людина живе за законами карми. Законом відповідальності за свої почуття, думки і дії. Символ закону карми – змія, що кусає себе за хвіст. Невідворотність карми зумовлюється наглядом богів, що відповідають за час, богів, що знають минуле і майбутнє. Йдучи шляхом долі, людина має вчитись, вчитись і вчитись. Пізнати, що є добро і що є зло. Дерево пізнання може бути використане на творчість і торжество життя, або на руйнацію і згасання. На шляху даному людство має жити за заповідями Божими, за законами жертовності по відношенню до рідних, роду, етносу, людства, живого Всесвіту, творця всього сутнього Всевишнього, законами шляху очищення, сповіді і усамітнення. Виконання законів праві, Шляху даного і шляху очищення є обов'язковим на шляху сходження до горнього, до вишнього. Із наведених космічних символів ведичної традиції головними для русичів-українців є трисил, яйце, сонячний хрест, сварга, коло сварога і жовтоблакитний стяг або зірка Велеса, сніп і вінок. Всі ці символи є знаками основних законів створення і розвитку Всесвіту. Створення триєдиного Всесвіту Всевишнім, три сил, що відображає зоряний закон, зародок Всесвіту, пра-яйце, ДНК Всесвіту, запліднення матерії духом, створення живого Всесвіту, сонячний хрест, відображає закон роду, створення світу яві, Всесвіту за допомогою спірального світлового вихору, сварги, Відображає закон Велеса – розвиток і еволюція живого Всесвіту за законом Самсари, коло сварога або коло чакра. Відображає закон Коляди – посів життя через поєднання сонячного світла і води, жовто-блакитний стяг або зірка Велеса. Шлях даний – доля вінок із 12 квіток і 12 стрічок. Закон «Єднання на шляху виконання космічних задач українського етносу СНІП». Роздрібненість нації, що спостерігається, лише підкреслює намагання не допустити єднання етносу і виконання його космічної місії в еволюції планетарного розвитку і духу. Повертаючись до ведичної традиції, за заповітом патріарха Орія, маємо констатувати, що Русь, як спадкоємниця орійської нитки життя, має таку саму космічну символіку, яка небезпідставно говорить про космічну сутність і космічне призначення народу України, як і всіх орійських народів взагалі.